Det fanns lättligtvis förfall på två möten, där man blev tillsagd att stanna hos dem ett tag och sedan fick vara citat, du är jävligt knäpp och får vara ta livet av dig och gå tillbaka till ditt elände, och det här var ett av dem. Jag undrar, när människor gör något sådant här mot en annan människa, med vetskap om att detta kommer att påverka dem. Vad tänker de egentligen? Försöker de få en kick av ja, det? Är det en självskyddsinstinkt? Eller är de bara vanliga mobbarna? Förmodligen både och, och mer så här. Det finns många sådana människor inom New Age, i huvudsak bedragare som säljer ormoljen, som behöver svagare människor för att kunna utnyttja dem, för att kunna försörja sig, få den ovanämnda kicken, suga ut deras energi. Och den här personen är en av dessa människor. Av någon anledning tror jag inte att hon är framgångsrik alls. Ljuger om utbildning vid Lunds universitet, jobbade inte ens en dag på ett jobb som kräver universitetsutbildning, och hon berättade för mig med glå att hon fullständigt förstod självkänslan själv. och sen viss som hon en gång försökte locka till sig, genom att anklaga henne för att ljuga när det visade sig att hon var en pussuppig hår. Om det är något som den här episoden lärde mig är det att jag måste få trygghet först efter att ha utstått vissa saker. Och få den krigar. Denna eländiga ursak en person jag skickade mig in i något som påminner mig om en anfall av i efteråt. Med hallucinationer som gått i sex månader, lyckligtvis återhämtade jag mig men ändå. Jag undrar fortfarande hur fan jag tillgör jag mig för att gå igenom något sådant. Sedan dess har jag utvecklat en allergi mot udda människor och kan inte längre kvaleras som något sådant. Vad hon gjorde mot mig var det inte glömt eller förlåt Och genom att avslöja fick jag äntligen en känsla av lugnet som är förtjänat under så lång tid.